Я думала, він лише протестує. Що ж мені тепер робити? Поговоріть із вчителькою. Вона повинна зрозуміти. Тільки Андріїві нічого не кажіть, гаразд? Гаразд, відповіла жінка і стиснула мобільний в руці. Все буде добре, запевнив її Ілля. Час не лише роз'ятрює, він і заліковує. Вірте у свою дитину, вона того варта. Ілля відчинив жінці двері. До них підбіг маленький математик. «А мені точно ще залишаться нерозв'язані задачки. Чи всі порозв'язують до того часу, як я виросту?» – перепитав веллі. «Залишаться, не хвилюйся. Твоя задача неодмінно чекатиме тебе», – заспокоїв той Андрійка. «Хлопець із сьомої палати дивиться на мене і не бачить. Він так на всіх дивиться. Начебто на тебе, але насправді крізь тебе. А я дивилася на нього. Сидів у кріслі». Біля нього на підлозі сиділа на колішках його мама, гладила руку і просила прийти до тями. Вона ночувала в притулку для безхатьків, у день жебрала, аби купити йому їжі, бо це єдине, чого він хотів – їсти. Обертав голову до мами і промовляв «Мам, їсти!» І жінка тішилася, бо щораз, коли він так говорив, вірила, що далі будуть ще і ще слова. «Усвідомлені! Справжні!» Їх не було. Минали дні, тижні, місяці, роки, а крім мам, їсти – нічого. Узагалі. А вона все вірила, як і будь-яка мама, мабуть. Він потрапив сюди з армії. Що там було у його частині, ніхто не знає та й не дізнається вже ніхто. Зрештою, яке це тепер має значення для нього і його мами? Хлопця кілька разів зв'язували сусіди, а потім не витримали і викликали бригаду, яка забрала його до міста, сюди. Мама покинула роботу і поїхала за ним. Так і живуть у цьому місті кілька років. Він уже не бушує, його вже не зв'язують. Вона водить його за руку і розповідає йому історії з його дитинства. Якщо дозволяють, то вкладає спати і співає колискових. Додому не відпускають, бо ж раптом щось. Йому все одно, а мамі добре там, де він. Вона ніколи не плаче. Принаймні, я не бачила. Скільки їй? Шістдесят п'ять? Сімдесят? Роки ховаються за зморшками, а вона тулиться до свого сина і чекає на його слова. Якби ти був поряд, ти неодмінно знайшов би якийсь підхід. Щось неодмінно придумав би, але тебе нема. Шукаю твою душу поміж нічних зірок і не знаходжу. Мені би поговорити з тобою, бодай, хвильку, бодай, на мить торкнутися, бодай, встигнути сказати, що люблю, що мені погано без тебе і прикро, що все так завершилося. А потім вертайся на своє небо, лиш би на хвильку. Мама радила писати тобі листи. Не хочу. Я хочу з тобою говорити, а не писати тобі уявному. Сиджу і дивлюся, як за вікном згрібають і палять листя». Парк пахне прогірклим димом і безнадією. Так буде до весни. Хтось його такого не любить, а я люблю. Є в ньому щось незбагненно загадкове, таке, що затягує і не відпускає. Солодко і страшно від такого відчуття. Вірю, що якщо довго вдивлятися в нічні силуети дерев такого парку, то можна й твій побачити. А тоді вже бігти до тебе Незважаючи на колючі гілки, якомога швидше, аби ти не встиг зникнути. А дерево згідливо хитнуло-стукнуло гілкою у вікно. І я пішла. Не дочекалася темряви. Вийшла в гіркий дим і вологе листя. Стояла і вдивлялася в селеті дерев. Нікого. Лише кілька санітарів, що згрібали докупи мертве листя. Проминула їх, а далі порожньо. Гукнула тебе на ім'я. Лише ворон відгукнувся у відповідь. Я вже це бачила, у якомусь зі снів. Обнімаю вологе, холодне дерево і завмираю. Стати б оцим деревом, і прирости б до нього назавжди. що осені прощатися з листями, вірити, що зима – це не смерть. Нащо ж я тоді телефонувала і просила відпустити? Відчула, що помираю з тобою, коли тебе весь час нема? Досить уже було того другого місця. Я втомилася бути мудрою, розуміючою, співчутливою, втомилася слухати. Коли я говорила, то були немов слова в порожнечу. Коли кричала і плакала, ти просто відвертався і йшов геть. Для більшої впевненості вимикав телефон».